Samozrejme, dnes je vážna doba, o veľa veciach sa práve v týchto momentoch, alebo tento týždeň, alebo v týchto dňoch rozhoduje. Rozhoduje sa o tom, či bude vojna v Iráne, rozhoduje sa o tom, či bude pokračovať vojna na Ukrajine. Samozrejme, sú tu dva tlaky, jeden zo strany ľudí, ktorí majú záujem o mier, tí by chceli mier, samozrejme, aj na Ukrajine, aj v Iráne, potom sú tu ľudia, ktorí na tom všetkom, na vojenskom konflikte zarábajú, tí by mier nechceli, to je teda väčšina ľudí z Európskej únie, ktoré sú, zdá sa, kúpení tými lobbystami, ktorí sú za zbrojným priemyslom. Ale aj napriek tomu, že naozaj prichádza k veľmi rozhodujúcim veciam, myslím si, že by sme sa mali pozastavovať nad určitými vecami. A ja tu mám pripravený ďalší špeciál od Ivana Št Stubňu, ktorý je z Banskej Bystrici, je to môj bývalý kolega, je to bývalý diplomát, no a myslím si, že to, čo teraz prichádza, je veľmi zaujímavá téma. Počúvajte. Signály zabitia Jeffreyho Epsteina a generála Lučanského sú veľmi podobné. Autor Ivan Štubňa z Banskej Bystrice. Prípadu Jeffreyho Epstina venujem pozornosť aj z toho dôvodu, že informácie o jeho samovražde považujem za lož. Dokonca aj aktuality v čase, keď ešte nepodliehali agentom Západu, uverejnili článok, v ktorom vyjadrujú pochybnosti o samovražde Jeffreyho Epsteina. Aktuality sa odvolávajú na tvrdenie amerického ministra spravodlivosti Williama Barra, ktorý povedal, že pri úmrtí Jeffreyho Epsteina boli závažné nezrovnalosti. Barr bol nespokojný s tým, že personál Metropolitného nápravného centra v New Yorku nedokázal primerane zabezpečiť väzňa. Zaujímavé je, že najvyšší predstavitelia vtedajšieho generálneho prokurátora, zároveň ministra spravodlivosti USA a bývalého špiona CIA Williama Bera sa hneď dostavili do Metropolitného nápravného centra krátko po Epsteinovej smrti v auguste 2019, čo je veľmi nezvyčajný postup. Bároví ľudia preskúmávali približne 11 hodín záznamu z väzenskej bezpečnostnej kamery z noci epsteinovej smrti. Podľa nich záznam preukázal, že nikto nevstúpil do priestorov, kde bol Jeffrey Epstein umiestnený, nezávislé vyšetrovanie CBS News však hovorí o vážnych pochybeniach, ktoré by FBI nemala prehliadnúť. Smrti Jeffreyho Epsteina predchádzal údajne prvý pokus o samovraždu. Informovali o tom americké médiá už 24. júla 2019. Mali ho nájsť v jeho cele so zraneniami na krku. Treba poznamenať, že táto väznica je monitorovaná 24 hodín denne. Jeffrey Epstein bol pre riziko samovraždy osobitne monitorovaný, ale neskôr ho z monitorovacieho programu vyradili. Okrem toho, Jeffrey Epstein bol v cele so spoluväzňom. Čo je zaražajúce, deň pred úmrtím Jeffrey Epsteina jeho spoluväzňa premiestnili inam. BBC si dalo prácu a zistilo, že Jeffrey Epstein obvinil svojho spoluväzňa Nikolasa Tartarioného, bývalého policajta čeliacemu obvineniu z vraždy, z pokusu o jeho zabitie. Nasledujúci deň mal Jeffrey Epstein pohovor so psychológom, ktorému povedal, že nechce spáchať samovraždu, že je presvedčený o svojej pravde a že bude bojovať za to, aby bol prepustený a mohol sa vrátiť k svojmu životu. Údajný druhý pokus o samovraždu obesením vyšiel 10. augusta 2019. Policajný zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol pre New York Times, že dozorcovia nerobili v noci úmrtia povinné kontroly Jeffrey Epsteina na každých 30 minút, a nezistovali, či je väzeň v poriadku. Hlavná súdna lekárka Barbara Sampsonová uviedla, že úmrtie vyhodnotila ako samovraždu po dôkladnom preskúmaní všetkých vyšetrovacích informácií vrátane kompletných bytevných zistení. Táto skutočnosť je tiež podozrivá, pretože v prípade úmrtia nebola vymenovaná forenzná vyšetrovacia komisia zložená z odborníkov, ktorá by presne vyšetrila, čo sa stalo. Súdna lekárka vychádzala len z policajných väzenských záznamov a spítevných nálezov. Z uvedených dokumentov sa však nedá určiť, či išlo o samovraždu, alebo či Jeffrey Websteinovi niekto na druhý svet pomohol. Navyše, nemenovaný úradník ministerstva spravodlivosti agentúre Associated Press povedal, že niektorí väzenskí zamestnanci, o ktorých sa predpokladá, že majú relevantné informácie, nespolupracujú s vyšetrovateľmi. Oprávnená otázka je prečo? Britský portál Daily Mail si všíma ďalšiu zaražajúcu skutočnosť. Medzi dokumentmi amerického ministerstva spravodlivosti v prípade Jeffreyho Epsteina, ktoré len nedávno boli zverejnené, je aj návrh vyhlásenia prokurátora o jeho smrti ktoré bolo pripravené deň predtým, ako Jeffrey Epstein zomrel vo svojej väzenskej celé dňa 10. augusta 2019 okolo 6. hodine rannej. Ako vedel prokurátor, že Jeffrey Epstein zomrie o deň neskôr? Podľa väzenských záznamov dozorcovia akoby náhodou nevykonali kontroly počas noci pred objavením tela Jeffreyho Epsteina. Potvrdilo sa, že kamery umiestnené pred Epsteinovou celou v tú noc nefungovali. Opäť náhoda? Nezhody v dátume ministerstvo objasnilo údajným preklepom. Lož. Deň 9. august 2019. Pol piatok. V sobotu v deň úmrtia Jeffreyho Epstina sa nepracovalo na ministerstve a je málo pravdepodobné, že preklep v dátume by sa stal hneď dvakrát. Aj v číselnom, aj v písomnom prevedení. Okrem toho, pre urahčenie práce vysokých predstaviteľov úradu sa celá hlavička dokumentu vrátane dátumu napíše automaticky v čase písania dokumentu. Vyšetrovatelia FBI a úradu generálneho inšpektora ministerstva spravodlivosti identifikovali zábery, na ktorých je vidieť, ako sa neidentifikovaná postava Pohybuje smerom k poschodiu, kde bol ubytovaný Jeffrey Epstein. Vyšetrovatelia si tento pohyb všimli, ale nezistili, či táto postava mala priamu súvislosť so smrťou Jeffreyho Epsteina. Obmedzenia a poruchy monitorovacieho systému údajne zabránili vyšetrovateľom zrekonštruovať kompletný vizuálny záznam aktivity v jednotke. Tieto udalosti nie sú dodnes vyšetrené. Prečo? Mohol to byť vrah? Vražda nezodpovedala rozprávke o samovražde a preto boli tieto skutočnosti opomenuté. Generálna prokurátorka Spojených štátov, riady Ministerstvo spravodlivosti a podľa našich zvyklostí je označovaná ako ministerka. Pam Bondiová bola vypočúvaná v súvislosti s chýbajúcou časťou pásky monitorovania pohybu. Uviedla, že federálny úrad pre väznice USA ju informoval, že chýbajúca minúta bola spôsobená zmenou filmu vo videokamere Pem Pam Bondiová sa nenamáhala zistiť, či je to pravda alebo nie. Kamerové záznamy neboli preskúmané s cieľom zistiť, či nedošlo k manipulácii s nimi. Prečo? Každý vie, že kamerové záznamy možno čiastočne vymazať, možno ich sfalšovať, na pohybových senzoroch možno vytvoriť časové slučky a podobne. Pam Bondiová, ako generálna prokurátorka Floridy, v roku 2013 dostala 22 sťažností na podvody týkajúce sa tzv. Trumpovej univerzity. Po ich preskúmaní sa rozhodla, že sa pripojí k žalobe New Yorkského prokurátora v súvislosti s obvineniami z daňových podvodov voči Trumpovi. Svoju žalobu stiahla po čo jej politický akčný výbor založený na jej propagáciu znovu zvolenia za prokurátorku dostal. 25 tisíc amerických dolárov ako dar od Trumpa. Pam Bondiova bola aj v Trumpovom právnickom tíme, ktorý čelil voči prvému impeachmentu v procese jeho odvolávania. Prvá obžalova sa uskutočnila v decembri roku 2019 a súvisela s obvineniami zo zneužívania moci a marenia činnosti kongresu, ktoré vyplynuli z telefonátu Ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v júli 2019 Trump sa snažil získať vojenskú pomoc pre Ukrajinu výmenou za získanie škodlivých informácií proti svojmu politickému rivalovi Joevi Bidenovi týkajúce sa obchodného angažovania Bidena a jeho syna Huntera na Ukrajine. Po súdnom procese v Senáte bol Trump vo februári 2020 oslobodený. Pam Bondiová sa na post generálnej prokurátorky a ministerky spravodlivosti dostala ako preverený káder Donalda Trumpa, o ktorej bol presvedčený, že je s ním natoľko zviazaná, že urobí všetko, čo bude od nej chcieť. Preto je veľmi pravdepodobné, že Bondiová využíva svoju funkciu na zametanie všetkých stôp vedúcich od Jeffreyho Epsteina k Trumpovi. Vrátane utajovania dôkazov voči Trumpovi zo zverejnených miliónov dokumentov o Jeffreym Epsteinovi. Takže, ak si celý prípad zhrnieme, môžeme konštatovať, že dôležité otázky neboli zodpovedané. Poprvé, pokúsil sa Jeffreyho Epsteina zabiť jeho spolovezeň a bývalý policajt Nikolas Tartaglione dňa 24. júla 2019, ako tvrdil Jeffrey Epstein. Prečo sa to nevyšetrilo? Podruhé, Prečo sa nevyšetrili manipulácie s monitorovacím systémom a prečo bol Jeffrey Epstein vyradený z monitorovacieho programu? Po tretie, prečo bol spoluvezeň Jeffreyho Epsteina deň pred jeho úmrtím premiestnený do inej cely? Po štvrté, prečo dozorcovia nerobili v noci pred úmrtím povinné kontroly Jeffreyho Epsteina každých 30 minút a nezisťovali, či je väzeň v poriadku a prečo vtedy nefungovali kamery? Po piate, prečo pre vyšetrenie smrti nebola vytvorená forenzná odborná skupina? Prečo sa sudcovia uspokojili len s povrchnou správou súdnej lekárky? Po šieste, prečo niektorí vezenskí zamestnanci, o ktorých sa predpokladalo, že majú relevantné informácie, odmietli spolupracovať s vyšetrovateľmi? Po siedme, prečo sa nevyšetril fakt, že návrh vyhlásenia prokurátora o smrti Jeffreyho Epsteina bol napísaný a pripravený o deň skôr. Po 8. Prečo sa neobjasnil pohyb neidentifikovanej osoby v blízkosti celý Jeffreyho Epsteina v predvečer jeho úmrtia a prečo práve vtedy zlyhali monitorovacie systémy? Po 9. Prečo Pam Bondiová, ministerka spravodlivosti a generálna prokurátorka Spojených štátov amerických, nepodnikla dôkladné kroky k objasneniu nevysvetlených otázok, ale naopak je podozrivá, Zbránenia vyšetrovania a zistenia pravdy v prípade úmrtia Jeffreyho Epsteina, ako vyplýva z informácií CBS News zo dňa 11.2.2026. Pem Bondiová bola vypočúvaná v snemovni reprezentantov o nakladaní spisov o Jeffrey Epsteinovi. Mnohé výpovedie potvrdzujú, že Pem Bondiová jednoducho Donalda Trumpa krie. Jamie Ruskin z Marylandu obvinil Bondiovu z obštrukcií, keď uviedol, že ministerstvo spravodlivosti zo šiestich miliónov spisov týkajúcich sa Jeffreyho Epsteina uvolnilo len polovicu. Po desiate, aký blízky je vzťah bývalého generálneho prokurátora a súčasne ministra spravodlivosti USA, Williama Bára, vo funkcii do roku 2020 k Donaldovi Trumpovi, Pomohol utajeť niektoré skutočnosti v prípade Jeffreyho Epstina, ktoré by mohli viesť k prekvalifikovaniu samovraždy na zabitie? Bod 11. Bude zavraždená aj G. Slane Maxwellová, dôverná priateľka Jeffreyho Epstina a mnohých ďalších vysokopostavených osôb, ktorá si svoj 20-ročný trest odpikáva vo vezení? Veľa vie a vôbec by som sa nečudoval, keby bola odstránená. Nedávno požiadala o milosť a slúbila, že bude vypovedať pravdu. Trump o tom uvažuje. Môže to zorganizovať tak, že Maxwellová ho sprostí viny za svoju slobodu. Taká je americká spravodlivosť elít. Bod 12. Donalda Trumpa s jeho súčasnou manželkou zoznámil Jeffrey Epstein. Prečo Trump ešte nevypovedal pred súdom, za akých okolností došlo k zoznámeniu a kde? Trump sa s Jeffreym Epsteinom poznal dôverne. Prečo na súde nebol vypočuný k jeho aktivitám s Jeffrey Epsteinom? Rozhovor so psychológom dokazuje, že Jeffrey Epstein bol dostatočne psychicky odolný a v žiadnom prípade nechcel spáchať samovraždu. Stal sa nepohodlným a práve preto sa jeho kumpáni z vysokej politiky postarali o jeho umlčanie. Vyšetrovanie smrti Jeffreyho Epsteina nebolo dostatočné. Na základe uvedeného možno predpokladať, že Jeffrey Epstein bol zavraždený v cele. Aké sú spoločné signály zabitia Jeffreyho Epsteina a generála Lučanského? Možno si niekto povie, že tieto prípady navzájom nesúvisia. Súvisia však v úzkom spektre priebehu ich zabitia. Spoločné znaky sú tieto: Podiel štátnej moci na ich zabití dôkladné nevyšetrenie prípadov ako napríklad manipulácia s dôkazmi, monitorovaním techniky sledovania pohybu, nevytvorenie nezávislej odbornej forenznej komisie, ktorá by prípady objasnila rozporúplnosť výpovedí, zavádzanie príslušných ministrov spravodlivosti, predpokladané odstránenie väzňov zo strachu, že prehovoria nesprávne závery vyšetrovania, uzatvorenie prípadov napriek mnohým, nevysvetleným otázkam a podobne. Je v ňom mnoho nezodpovedaných otázok, na ktoré chce verejnosť poznať odpovede. Odpovede však štátna moc nechce poskytnúť. Prípad uzavrela. Prečo? Preukázalo by sa, že generál Lučanský samovraždu nespáchal? Dôsledné vyšetrenie toho, čo sa s pánom Lučanským v skutočnosti stalo, by malo byť vecou cti. A k tomu tak nie je, je vysokopravdepodobné, že štátnymi úradníkmi popisované údalosti sa tak nestali a z nejakého dôvodu sa pravda zatajuje. Nezodpovedaných otázok v tomto článku a v článku o generálovi Lučanskom je veľa. Ak existuje jediná otázka, ktorá by nebola pravdivo zodpovedaná, vyšetrovanie sa nesmie uzavrieť. Štátne orgány sú povinné verejnosti prípad náležite objasniť. Ak to nespravia, bude to dôkaz o tom, že generál Lučanský žiadnu samovraždu nespáchal. Kedy sa verejnosť dozvie pravdu? Z mesta SMP píše Ivan Štubňa a ja sa priznávam, že po preštudovaní tohto materiálu som nadobudol dojem, akoby tieto dve úmrtia či vraždy vykonal jeden a ten istý tím podľa jednotného manuálu. Odo mňa na dnes všetko, lúče sa Monika a Dušan, do počutia zajtra.